Wie was Jacob Lorber? Die uiterlijke gebeurtenisse in die lewe van Jacob Lorber, wie op 22 juli 1800 in Karnisga in die Oostenrijk gebore was, en omself als muziekonderwijzer, muzikus en komponist gevestig het te graas, bly beskui het teenoor sy roeping as skryfknig van God, wat hy in sy veertigste jaar dier die innerlijke woord ontvang het. Op 15 maart 1840, toe hy in sy morgengebed versink was, hoor hy een innerlijke stem, wat uit sy hart skyn te kom en om duidelik toespreek. Staan op, neem jou pen en skryf. Lorber gewoorsam hierdie geheimsinnige stem, neem sy pen en skryf woord vir woord, wat dier die innerlijke woord aan hom gedikteer word. Die eerste sinne laai. So spreek die Heer tot elkeen, en dit is waar, gewis en getrouw. Wie met my wil spreek, moet na my toekom en ek sal om die antwoord in sy hart le. Slags die reine, die wie sy hart vol demoed is, sal die klank van my stem verneem as mens. Daar was juist sy aanstelling as kapelmeester in Triest vir hom aangebied, doch weis hy dit af en volg sy roeping dier die opskryf van die in sy binnenste gedikteerde woord, en dit doen hy tot by sy dood in 1864. Sy biograaf en vriend, Karl ritter Ritterwon Leitner, bericht daar oor die gesig rustend, rustig en luisterend, ononderbroke skrywend, nooit stokkerig nie, nooit uiterlik besinnend nie, glij sy pen oor die papier. So ontstaan gedierende een tydsverloop van 24 jare 'n unieke werk, wat tans 25 boeke van ongeveer 500 bladseie elk vervul, die kleinere geskryfte nie saam in gereken nie. Lorberse geskrifte wat dier die godelike inspiratie ontvang is, bied een geestelike beskouwing van die wereld wat nie alleen die christelike vernievingstendense nie, maar ook die wetenskap, ja die hele levensgevoel van die hedendagse mens verklaar. Sy werke is net so tydloos as wat het actueel is.